Прожектирани различия. Различията в кино, от 1968 година, 50 години по-късно, сборник на английски с текстове под редакцията на Даная Гало Гонзалес и Любомир Пожърлиев, излезе не отдавна. Предстои да излезе, може би, най-мъщабният брой след енциклопедия на киното на Аткин на една от най-големите академични издателски компании, Пал Грейв Макмилан, където отново ще има текст на доктора по история. Логомир Пожарлиев и Даная Голо Гонзалес, конкретно за това как кинопрегледите от 1968 отразяват убийството на един от водачите на Афроамериканското движение за граждански права Мартин Лутер Кинг. Добър ден, на доктор Логомир Пожарлиев! Добър ден! Защо, защо избрахте точно 1968 година за такъв историко-социологико-политологичен анализ на кинопрегледите? 68 така, 1968 година е една, една от много благодатните години, години за анализ, тъй като имаме едно огромно струпване на значими в глобален мащаб събития. А, не случайно Дагардия не нарича тогава годината, която ще промени света за винаги. А, както знаем е... Те са от разнороден характер, от инвазията, майските събития, инвазията, т.е. под прашката пролет и инвазията на войските в, в Чехословакия до убийството на Мартин Лутър и на Боби Кенеди в щатите, войната във Виетнам в разгара си и въобще случват се. А, изключително много значими, кои, неща, които ще променят в наистина Европа и света и в които в чието свят все още в някакъв смисъл живеем. Сега, какво е за, за Жан, е, нека да се чуваме, моля, нека да се чуваме. Що за жанр е кинопрегледа? Да. И защо решавате да се занимавате с кинопрегледи? Само в България ли има кинопрегледи да. от тези, които можем да си припомним, включително през социалните мрежи и YouTube или подобно явление има навсякъде? А, явлението фокшилинг го има в по-голямата част от а, света. Малки изключения са някои държави от Африка и от Азия, но като цяло е глобален феномен и той е от много по-рано започна. Още от, от след Първата световна война нататък са му първите проявления. Жанрът е нещо като... Кратко обобщение на новини и друга информация от разнороден характер. Обикновено трае почти навсякъде по света, включително и в България. Трае не повече от 10 минути. Прожектира се непосредствено в българския случай, непосредствено преди а, да, популярен филм в кината и съдържа 7 до 8 между 7 и 10, порядко 10, различни такива информационни блока. да си го е Да си го представим като информационна емисия новини преди всяка прожекция на филм в киносалон. Предлагам да. Да, предлагам да си припомним автентичния звук на кинопрегледите. Добре, че те са останали на лента и ви благодаря за това, че ни изпратихте един малък сегмент от звука, по който всъщност вие сте правили анализа си. Италианките тази година се опитват да внесат някои резки промени в утвърдилата седамска мода. На последното ревю Фрим, пролет-лято 1968 година, се демонстрират екстравагантни модели за дневни и вечерни туалети. Държавите участнички във Варшавския договор единодушно подписаха декларация в защита на героичен Виетнам срещу престъпната агресия на американските империалисти. Делото на световния мир и защитата на човешките ценности са върховна грижа на социалистическите страни и техните правителства. В столицата започва своята работа, шестата сесия на Петото народно събрание. В дневния ред са включени важни въпроси. Народните представители обсъждат предложение за нов семейен и наказателен кодекс. Драматична музика, с която всъщност се прави преход, както чухме, от мода до Варшавския договор, където веднага разбираме нали, как мира е срещу някой, в този случай срещу американските империалисти. Чуваме и как работи Народното събрание. Говорим с доктора по история Любомир Пожарлиев, който анализира феномена на кинопрегледите 1968 година и въпросът ми към него е как се определя кои сме ние, кои са те и как се конструират врагове и дали кинопрегледите са част от пропагандната машина на бившия режим? А, да, задължително може и спокойно може да се твърди, че те са част от пропагандната машина. Те са и така Самият жамър още по своя генезис, още със задраждането си, има пропагандни функции. Това, което обаче е важно за да се диференцира разликата между пропагандата у нас и по света. А е, Разликата се състои в това дали има пълен държавен монопол над, над кадрите, които се ползват, и над конструирането и излъчването. В случаят на България и на СССР е точно така. И в този смисъл ние говорим за чиста форма на пропаганда. В случаят, примерно, на Штатите има десетки компании, които също правят пропаганда, но те са много. И няма монопол на тях. В случаят на Испания, между другото, е също показателен за това, че там в авторитарна авторитарна Испания на Франко е горе подобна ситуацията като в България. Т.е. сме съвсем уникални в, в този аспект. Пропагандата се прави по много, с много техники. Една от тях е се, значи, конструирането на другия е главна техника. С други думи, кои сме ние, ние обикновено, разбира се сме едни Добри хора, винаги а, конструирани като една голяма социалистическа общност а, и разбира се конструирана на другият, който обикновенно е а, варварин, импери, империалист и прочие. Това е една от техниките, една от ключовите техники и винаги вървим, гледаме нещата през това, през ние и другият, и нашите приятели, и нашите врагове. Но има много техники. Една от ключовите също така е, например, разказът, който а, бива даден от разказвача на кинопрегледа. Значи кинопрегледа не е просто медиа, не е просто да, гледам, да, да гледаме едни картини, едни кадри, ами разказът, който бива конструиран отгоре е много важен за това какво се случва. Впрочем, така се прави и с музиката, значи при ироничните новини върви иронична музика. Когато говорим за позитивният Позитивният Съветски Съюз или опитът ни на нас като българи, който също е позитивен, винаги музиката е приподигната в а, висока тоналност, а в, когато говорим за Штатите или, или за войната в Виетнам, музиката винаги ще бъде по-скоро класическа, много по-минорна и с ясен негативен а, Коннотация Тоест, виждаме множество техники, които се ползват в кинопрегледите за конструкция както на другия, така и на нас самите. Сега, много любопитно е как изглежда гласа на вожда в а, а, кинопрегледите и за това ви предлагам да чуем още един а, кратък отказ от а, кинопреглед от 68 година. Възник на народната армия. Армия е родена в пламъците на септември, закалена в партизански дебитки. Покрила знамената си с неувяхващата слава при Страцин, Драва, Палатон. Армия безпределно вярна на народа и социалистическата ни родина. Днес тя рамо до рамо с непобедимите съветски войни и братските армии на страните от Варшавския договор е фактор на мира. Край София в близките няколко години ще бъде изграден нов съвременен полиграфически комбинат. В него ще се настанят големите столични печатници. В 16-етажната административна сграда ще работят всички софийски издателства. Първа копка на бъдещия модерен комбинат направи другарят Тодор Живков. В миналото той е работил в Държавната печатница, в която е организирал активна партийна нелегална дейност. Най-жизнерадостният празник на българските студенти. Другарят Тодор Живков сърдечно приветства бъдещите строители народната култура. Драги студентки и студенти, драги млади приятели, драги преподаватели, изпълнявам приятното поръчение да ви поднеса, драги другарки и другари, най-сърдечни, боеви, поздрави, в случай традиционния празник на българското студентство, 8 декември. Да живее нашето народно студентство! Да живее основният демократски комунистически наречен съюз! Да живее! Българската комисията партия е на сила наша страна. Да живее нашето мило отечество, Народна република България! Тодор Живков, поднася, забележете с какво определение прилагателното към поздравите, което самият той поставя, е боеви поздрави на студентите. Студентите да са готови за бой, ние Продължаваме разговора с доктора по история Любомир Пожарлиев. При повдигната тоналност, тържествена атмосфера, как се конструира гласа на вожда? Чуваме ли един добър пример в това отношение, когато се връщаме към този кинопреглед от 68 година? Да, да, при всички случаи, надявам се и че слушателите ни обърнаха внимание на приповдигнатата музика, която върви отзад. Значи това е част от конструирането на позитивният образ, значи ни е ясно, че Българска държава, начало с, вече Тодор Живков по това време, а начало с Живков върви напред върви към развитие, социализъм. А винаги музиката бива конструирана по този начин и обратно, ако говорим за, за нашите врагове, е абсолютно обратното на тази и много по-минорма. А защо? А, а защо? Трябва ли да обръщаме внимание наистина на това прилагателно? Боеви поздрав на студентите. Така едно, че студентството е не е нещо като воинство, като армия. Ами, една от основните, една от основните ам, послания, които обясняват какви сме, ние поне прямо анализа на всичките 53 кинопрегледа от 68 година, е, че ние сме винаги борци за мир. Е това е този парадокс, че ние, значи, ние заедно с нашият най-близък партньор в съюз се борим за винаги за мир, равенство, солидарност срещу радикалния друг, който е империализма. Той е винаги има този все още е наличен, този воинствен елемент, тъй като комунизмат идва чрез. Революция, т.е. с оръжие трябва да дойде и заради това са, винаги се бориш, така да се каже, едва ли не въоръжен, за да налагаш мир. Същевременно обаче при конструирането на американците, когато ги гледаме, те винаги пък са агресори. И е независимо, че ние, така да се кажем, се борим с добрите оръжия за мира, а те се, те се борят против мира с лошите оръжия. Така, това е един от. Добре, ние виждаме, имаме малко време за на финал на този разговор. А, няма как да изчерпим цялата дълбочина на анализа, който вие правите и сравненията между отделните страни, но... А, има ли какво днешните манипулатори на обществено мнение да научат а, в а, ерата на така наречените фалшиви новини и пропаганда, да научат от а, технологията на а, кинопрегледа по време на комунистическа България? Те са го и научили. А, а те са го и научили. В този смисъл те, те. Тук се използват класически техники за манипулация, включително как биват селектирани определени новини, т.е. в какъв ред бива представено. Значи след като, примерно, даваме един кинопреглед за войната във Виетнам, в следващия момент гледаме то в който при повдигнато отваря завод. И е ясно в, че тази техника е такава. В този смисъл много от техниките, които се използват при фалшивите новини е същата. Разликата е обаче в това, че все пак жанрът на кинопрегледа е все още доста статичен. Той е в някакъв смисъл и монологичен. Винаги е фиксиран преди, кино, кино, преди филм, филмова прожекция. И в някакъв смисъл е по-лесно разгадаем. А и хората, ние не сме се занимавали с рецепции от хората от времето, но силно подозирам, че те са си давали сметка, че така се приема и кинопрегледа в това. Сега в момента в ситуацията с фалшивите новини, ние сме в едно мултимедиално състояние с множество екрани, получавайки информация от много-много различни а, места и това прави нещата доста по-сложни, защото определени послания пропагандни от определени заинтересовани групи, могат да минават по различни канали. Да, е и екрана, кинопрегледа. и екранът, и екраните са навсякъде. Много ви благодаря доктора по история Люгомир Пожерлиев за неговият анализ на кинопрегледите от 1968 година, който се появи в един престижен сборник на английски, а предстои да излезе и неговият анализ на а, отразяването на убийството на Мартин Лутер, кинг в кинопрегледите от 68 година в България